На брата Василя Чорного впала підозра, і в його хаті був зроблений обшук, але нічого не знайшли, і на тому затихло. А та підозра впала з таких причин. Коли вже на завершальному етапі вивозили послідну ходку літератури з недобоюців, теж була милицейська облава. Там і виявилася послідна література в тій машині. Шофер, який перевозив, не знав, що він везе. Тільки що повернувшися з війська хлопець, нічого не знав про подібні справи. Батько його, який знав, спеціально йому не говорив, що він перевозитиме, щоб на випадок провала операції не ведати нікого, кроме батька. А батько так і так був поруч з ним, він супроводжував той вантаж. При Аресті цей батько, брат, нікого не ведав, звідки вантаж, від кого, а взяв все на себе. А син його шофер нічого не знав, він не міг видати. Завантажували в машину не вони і не з якогось складу. В такому разі вони могли б привести міліцію до того місця. З складу чи з місця зберігання, як це завжди робилося, завантажувався вся інший надійний шофер. Вивозив те умовлене місце і на дорозі біля вітряних млинів перевантажували коробки в його машину, в другу, так, що він не міг нічого розповісти, звідки брали літературу. Однак міліція постаралася так біля цього хлопця попрацювати, що він все, що знав, та розповів. Він не був чернівчанин і міста зовсім не знав. Міг тільки сказати, що він ночував у двохповерховій хаті, Сурикового кольору, що та хата була недалеко від озера і біля тополів. І міліція привезла його під ту хату, догадавшись, що в чорного такий кольор двохпархової хати і тополі є, і озеро поруч. І він підтвердив, що це вона. Його випитували, кого він бачив в тій хаті, коли ночував. Він сказав те, що було, що вдома був тільки хлопець, більше нікого не бачив. То була правда. Брат Василь, його дружина Паша, були у недобоюцях на похороні її діда. Більше вони не могли нічого сказати, але за домом брата Василя та ним самим був впорядковане, було впорядковане пильне стеження. Вони його не арештували і не налітали з несподіваним обшуком дому. Вони вижидали, слідкуючи, що там робиться щоб виявити ще більше співучасників у тих справах. Та вони зовсім запізнилися. Те, що вони знайшли в тій машині, то були останні крехти того, що було раніше. А те, що було там раніше, те було під Божим захистом. А у кінці, можливо, і сам Бог допустив їх, щоб ми усвідомили і відчули журним серцем, що то могло бути, якби не Бог. Сусід брата Василя працював на автобусі, і приїжджав додому, і виїжджав з дому в різні пори ночі, і свідкував сам перед братом Василем, що десятки разів в різні пори ночі, навіть у глухі пори ночі, трета, четверта, п'ята, шоста години ночі бачив то полях за гаражем біля дому людину, яка ховалася. Коли вже нічого не вистежили, що налетіли на його дім з обшуком, та доказів у ньому вже не знайшли. Варте нашої уваги те, що брат Василь знав від Господа, коли буде обшук, хоча не був ні пророк, ні видіння не бачив, а було це так. Одна сестра в Господі з міста Сезрань працювала і проживала в Чернівцях більше років, після чого повернулася назад в своє рідне місто. Через деякий час брат Василь відчув серцем, що туди, всезрань, потрібно відправити партію духовної літератури. Куди і відправив двох сестер чернівчанок, які погодилися, не рахуючи з небезпекою, відвезти те. Коли вони під Божим захистом привезли туди так дорогий і потрібний їм подарунок чернівців, то серед радощів від такої події взнали там. Що тамешня церква перебувала в постах і благаннях до Бога, щоб він звідківсь направив для них Святе Писання, в якому вони вкрай мали потребу. В подячній молитві до Бога за отриману відповідь на свої молитви було мовлене слово Святим Духом, що в домі, з якого привезено для них духовний хліб, буде обшук. Але Бог не допустить, щоб з причини того було заподіяне зло господарям дому. І одного дня, хоча ніхто нічого не предсказував братові Василеві, він сам він чув в серці своєму, наче хтось йому сказав, дуже спокійним, добрим голосом, но з владою, зараз буде обшук у твоєму домі. Це було настільки переконливо, що він був певний, що так буде. І через 9-10 хвилин те відбулося. Прийшли страшні люди з прокурора з правом зробити обшук. Коли брат Василь запитав, чого вони збираються шукати в його домі, йому відповіли, що шукатимуть крадених будівельних матеріалів. На що брат з гіркою усмішкою сказав, Ніколи я не думав, що ви можете мене сприймати як злодія. Шукали пильно всюди, але було видно, що вони шукають не того вкраденого, але іншого. Ніяк не знаходили великої кількості підпільно надрукованої літератури, на що сподівалися. Правила безпеки і конспірації під Божим захистом спрацювали відмінно, і вони запізнилися. Все вчасно і чисто було вивезено а де знаходили одиничні особисті Василеві примірники духовної літератури, те складали на столі для конфіскації. На столі вже було 26 одиниць різних видань духовної літератури. Дружина брата Василя Паша вийшла в коридор і почула, як керуючий операцією КГБ розмовляв з працівником прокуратури. «Я викликаю машину» щоб забрати конфісковане. І побачивши сестру, що вона почула сказане, замовкли і вийшли на подвір'я, що срадилися. Де над ними був, як ми думаємо, третій, невидимий, який вплинув на них по своїй волі. Тому що, коли вони зайшли до хати, то склали акта, що нічого незаконного не знайдено і, залишивши відкладені на столі для конфіскації, забралися геть. І доповнилося в точності слово, яке було мовлене в далекому місті Сезрань. Як добре з нашим Господом, який своїх попереджує, і все стається так. Можна згадати при цьому ще одну подію, яка відбувалася біля дому брата Василя Чорного. Це відноситься теж до життя церкви тих років, то вже був 1980 рік. Ця подія описана в книжці «Життя віруючих Буковини», автором якої Чернопеский, яка по моїй просьбі, думаю, буде зберігатися в майбутньому разом з цією книгою. В ній яскраво описані бурхливі події тих років в Чернівцях, як захищали Божу правду брати Баптести. Я раджу вам, мої діти і внуки, вдумливо прочитати її. І уява про наше тогочасне життя у вас розшириться. Біля дому брата Василя Баптистське братство зробило зібрання під відкритим небом. Здається мені, розпочали літом 79-го року, збиралися всю зиму і знову літо. Вони не вміщалися в зібранні на жутці, далеко за річкою пруд, яке було малим в порівнянні з кількістю віруючих в місті. Тоді керівництво церкви стало просити у влади дозволу на будівництво ще одного дому молитви. Їм не дозволяли, і вони демонстративно вийшли під відкрите небо. Місце для проведення зібрань дала на своєму огороді одна сестра, яка жила в другій половині того дому, де жив брат Василь. Я був декілька разів на тому зібранні, мої почуття були відмінні у такій обстановці то було для нас геройством з боку братів-баптистів в час таких обмежень і заборон проводити богослужіння під небом з піснями, молитвами, проповідями, як все годиться. Але, на диво, нам всім їх не розганяли. Мабуть, відчували, що через їхню бюрократичну жорстокість дійшло до такого. А на очах людей які знають порушені закони владою, арештовувати гурт такий великий скривджених людей могло дійти до народного обурення і навіть бунту, і вони не заострювали ситуації. Людей збиралося багато, як ціле звичайне зібрання, як мені думається, чоловік 200-300. Стояли все зібрання на ногах, якщо йшов дощ, Кожен розкривав свою парасольку і далі стояли. Під парасолькою проповідували під час дощів. Ніхто не нарікав, не розходився. Все було завжди ченно і горливо, сердечно. Прийшла осінь з постійними дощами, а після зима з холодом та проведення зібрань на тому місці не припинялися. Пам'ятаю морозний день з пекучим морозним вітром, який сипав перемерзлим снігом в обличчя, а брати та сестри стояли на снігу під вітром весь час богослужіння, не покидаючи його. Після чого брати зробили велику гарну палатку. Я був там на служінні в тій палатці, то була зразкова тимчасова споруда, десь на 400 сидячих місць. Пам'ятаю, як я дивувався її акуратності і добротності. Вона була силофаном, між яким в два ряди були туго натягнуті дроти з проміжками між ними сантиметрів 10-12, які створювали воздушну подушку між силофанами, щоб надвірний холод не проникав всередину через тонкий шар одного силофану. Між целофанами була Воздушна подушка сантиметрів 12 І холод вже не так туди заходив Туго натягнуті дроти Не давали змоги Двойному целофанові Лопотити під час вітру один в одного І тримали стіни рівними під струночку Вхід до цієї палатки Був через справжні двері Всередині вже були зроблені Добротні лави Які були розставлені з проходом посередині, як справжньому зібрані. Коли я зимою був там, замість електричного освітлення, світили гіхтарі летуча меша на керосені, тому що електричне освітлення влада відрізала від палатки. Я торжествував духом від побаченого порядку добротно зробленої на зло безбожникам палатки так романтичного освітлення, геройства зібраних, сповнених радості героїв віри. Але через декілька днів після того, як я там був, ту палатку однієї ночі влада безбожників поламала, пірвала і залишила після себе гіршу руїну, як після розгулу торнадо. До всього поміж люди розпустили ложну вістку, що при розгромі палатки там знайшли рацію для зв'язку з вільним світом та якесь вибухове устройство. Такими ганебними неправдами тогочасна влада силувалася обурити на рід проти віруючих, і те їм вдавалося. Багато людей вірили в те. Однаково, тим вони не зламали дух віруючих. Всю довгу зиму. Зібрання продовжувалися далі на тому місці під відкритим небом, під падаючим снігом, який треба було струшувати з себе час від часу на морозі. Простоювали на ногах все служіння, замерзаючи в ноги і взагалі. І ще одне літо так збиралися. Коли йшов дощ, всі відкривали парасольки і теж стоя терпеливо простоювали все зібрання і вистояли, перемогли людь безбожної влади. Пізніше все ж їм дозволили побудувати великі, гарні зібрання на вулиці Релєєва. Той дім молитви, то був перший підсніжник після довгої безбожної зими. При його будівництві ще не дозволяли примінити навіть ніякої малесенької механізації. Все робили своїми руками, наче ще до потопу. Не дозволяли примінити навіть просту бетону мішалку. Мішали бетон лопатами і носили його у фундамент носилками, а сестри носили звичайними тазиками. Але в результаті всього вийшов дім на славу і здивування безбожників і всіх людей. По тогочасних можливостях то був красень дворець, стоїть він і сьогодні свідком минулих буремних років.